Мабуть, там проходила якась презентація. Я припаркувався неподалік і, купивши два хот-доги, заходився жувати, запиваючи добряче присмачену гірчицею їжу теплою мінералькою з пляшки. Минула година, потім іще одна, а Путилін все не з'являвся. Із довгої шеренги розкішних автомобілів перед будівлею не від'їхала жодна.